Розділ 45. Треба віддати належна хоробрості вартовим. Раптова поява Рована на парапеті їх не налякала. Їхні гострі очі ще на підльоті помітили білого яструба. Щоправда, від вартових трохи пахло страхом, але Рован до цього звик, і зараз запах чужого страху хвилював його не більше, ніж у минулому. А ось його питання одразу змусило їх переминатися з ноги на ногу. І давно вона там тренується. Десь уже годину. Карауль не глянув на спалих і полум'я внизу. А який ранок за рахунком? Четвертий буде. Усі три дні, коли Селена вставала зранку, Рован думав, що вона поспішає на кухню. Проте вчора він раптом помітив, що її вміння зросло. Треба ж як швидко. Рован навіть похвалив її за тімущість. А тепер ця дівчисько стояло позаду охоронного каменя і билося сама з собою. З її рук вилетіли вогняний кинжал, потім ще один. Здавалося, вона цілилася в голову супротивника, але кинжали натрапили на невидиму магічну стіну навколо фортеці. Охороне заклинання розгорнуло їх, пославши назад. Селена зустріла свої кинджали вогняним щитом. Вона діла швидко, вміло та впевнено. Справжній воїн на полі битви ніколи не бачив, щоб хтось так боровся. Видихнув вартовий. У його словах Рован почув питання, але відповідати не став. Вартових це взагалі не стосувалося. Ще невідомо, чи це сподобається Маеві магію вона вважає привілеєм феїв, а не на не говорячи вже про таке застосування магічних сил. Рован не збирався розповідати про це своїй королеві, а ось Лоркану він обов'язково розповість у всіх подробицях. Як не як, Лоркан був його командиром, єдиним у доронелі, хто перевершував його за званням може, їм варто запозичити дещо з досвіду Селени. Від метання кинджалі вона перейшла до рукопашного бою завдаючи ударів вогняним кулаками. Колір полум'я постійно змінювався золотавий, червоний, помаранчевий. Що ж стосується самих ударів і того, як вона рухалася, її господар був справжнім чудовиськом. Проте вишкіл у нього вона пройшла чудово. Вона вигналася, перекидалася, робила випади у бік. Кожен рух був сповнений непроборканої люті. Селена хитро вилаялася. Невидима магічна стіна відповіла з густком рубінового полум'я. Вона встигла загородитися, але сила удару перекинула її. Змусивши приземлитися на власний зад. Ніхто з вартових не насмілився засміятися, важко сказати, кого вони більше боялися, Рована чи її. Незабаром Рован отримав відповідь він чекав, що селена закричить з досади, плюне й піде, проте тарасенська принцеса мочки встала і продовжила вправи, навіть не намагаючись струсити з себе землю та листя. За тиждень з'явився новий труп, поганий початок для весняного ранку, що бадьорить. Селена та Рован помчали до місця трагедії. Весь минулий тиждень Селена досконалювала свої навички магічного нападу та захисту. Лише одного разу заняття довелося скоротити через візит значної фейської персони, чий шлях пролягав через фортецю. Подивившись на персону і його супроводжуючих, Селена стримала свій запал і перегутілася до Деранели. На щастя, фейські гості провели в фортеці лише одну ніч, а вранці поїхали, не задававши їй запитання. Села працювала тільки з вогнем, наче забуваючи, що вода теж трохи її підвладна. Вона постійно намагалася призвати воду, коли пила та милася, коли йшов дощ, вода не відгукувалась, значить, лише вогонь. Силина швидко здогадалася, що Ровану відомо про її ранкові вправи, але під час основних занять він не давав ніякого поблажок. Проте вона могла присягтися, що іноді їхня магія вступала в взаємодію, й полум'я насміхалося з його льоду, а його вітер танцював. Серед її вугілля. Щоранку Рован вигадував для неї нове, більш важке та витончене завдання. Це завжди змушувало Селену думати про свою нікчемність і одночасно захоплюватись Рованом. Він був чудовий, диявольськи винахідливий і чудовий. Її думка не змінилася, хоча іноді її хотілося вийти від безсилля. Селено розуміла, все це робиться не по злості, не з бажанням познущатися з неї, як бувало раніше, а з єдиною метою – переконати її, що противники не дадуть їй перепочинку. Вони скористаються кожною її слабинкою. Не можна, щоб її магічна сила здригнулася. Якщо таке станеться, це її загубить. І тому Роман кидав її то в каламутні від глини, води струмків, то в траву. Його зброя, як і раніше, залишалася лід і вітер. І знову сила напіднімалася і метала вогняні стріли. Вогняний щит став її вірним та надійним союзником. Вона шалено втомлювалася, вилилася з ніг, з голоду то нитки промокала під дощем і в тумані обливалася потом. Навчання тривало доти, доки всі навички не будуть доведені до рефлексу. Поки вона це не навчиться із заплющеними очима метати стріли та кенжали та творити вогняні щити. Поки одного разу її магія не змусить Рована приземлитися на власний зад. Щоранку Селена сподівалася, що це станеться сьогодні. І щоранку виявлялося, як багато вона ще не знає і не вміє. Вогонь супроводжував її постійно, проникаючи навіть у сни. Щоправда, іноді існився караокий хлопець із далекої імперії. Іноді, прокинувшись, вона тяглася до теплого чоловічого тіла, що лежало порід і завмирала. То був не капітан. Ніколи вже вона не лежатиме разом із шоулом. Після того, що сталося, таке було просто неможливо. Від цього їй іноді бувало боляче дихати. Вони з Рованом, як і раніше, спали в його ліжку, займаючи різні краї величезного ліжка. Нічого романтичного у цьому не було. І, звичайно, нічого романтичного не могло бути на тому місці, де виявили труп. Розпалена бігом, селена розстебнула сорочку, морський вітер приємно обдував шкіру, проникаючи крізь змоклу спідню білизну. Навіть Рован відкрив свій щільний камзол. Все це робилося тихо та мовчки. Мало хто може бути поблизу. Цього разу я відчула його ще на відстані, ковтаючи повітря, дізналася селена. Судячи стану сонця, вони добиралися сюди менше трьох годин. Так далеко й швидко Селена ще не бігла. Якби не її фейське перевтілення, вона б не витримала такого виснажливого темпу. Схоже, що цей труб гниє вже давно, довше, ніж той, який ми виявили три дні тому. Селена промовчала. Дізнавшись про попереднього мертвого, Рован категорично відмовився брати її з собою. Він полетів сам і змусив вправлятися самостійно, але сьогодні, тільки не побачивши в огонь і очах, здався. Сина обережно ступала по килимку схвої, шукаючи ознаки бійки та сліди вбивці. Як і в місцях колишніх трагедій, земля була б вздовж і впоперек, поперек. Із-за валуна виглядала м'яка купа одягу. Над нею зищали мухи, яких не відлякувало навіть близьке сусідство галасливого струмка. Рован сердито вилаявся, правда, напівголосно. Затиснувши собі ніс і рота, він почав розглядати останки на піфейця. Обличчя вбитого було спотворене жахом. Селан теж зібралася глянути на останки, але її насторожу інший запах. Він був слабший, затрупний, проте зберігся. Селан відразу заштовхнула глибше спогади, що проникнулися від цього запаху. Достатньо з неї курганів, коли вона не зуміла стримати спогади, і ті захлиснули її. «Бивця знає, що привернув до себе нашу увагу», – сказав Селена. «На піфейці він вбиває з двох причин – або хоче подати нам знак, або тому, що їм подобається її смак». Селена уявила собі карту Романа, поцятковану хрестиками. А раптом їх кілька цих сутностей. Рован обмежився здивованим поглядом. Селена підійшла ближче, намагаючись не затоптати можливі сліди. Розлючений живіт виплеснув її з горло струмінь жовчі. Тоді Селона представила величезну крижану стіну, яку не міг розтопити навіть і вогонь, і цією стіною придавила свій жах та гиду. «Ти ж набагато старший і досвідченіший за мене», – сказала вона Рованові. «Пам'ятаєш свою карту? Якщо з'єднати всі місця, де знаходили трупи, великий шматок виходить. Невже це не та сама сутність? І біля кургану, і в усіх інших точках? Щось я маю сумнів. Раптом їх справді кілька». Рован примружився і лише кивнув. Селена оглянула обличчя битого, потім її погляд примістився на порваний одяг, порваний дивним чином. Манжети розполосані так, ніби вбитий сам порвав їх нігтями. В інших місцях одяг був взагалі неушкоджений, але ці смуги. Селена відігнала настирливих мух. «Рован, Рован, ти бачиш те саме, що бачу я?» З його губ зірвалася друга лайка. Рован опустився на почепки і вістрям кенджала відігнув шматок тканини, порваної біля комірця. Цей феєць бився, відбиваючись від того чи тих, хто на нього напав. А всі попередні жертви пасивно приймали смерть. Ми це бачили. І звіти дозорців підтверджують те саме. Трупний сморід був таким, що Селена побоювалася якби не знепритомніти. Але вона змусила себе сісти на почепки біля понівеченої руки трупа. Свої зброї вона не мала. І вона потяглася за кінжалом Рована, Рован не заважав, Селена чекала. Тільки на цей час подумки прогарчав він, простягаючи її кінжал. Селена квапливо схопилася за років'я. Знаю та пам'ятаю, я ще не отримала права на свою зброю. Обірвавши її уявний діалог, Селена повернулася до трупа. У тому, що вона робила, було щось дуже знайоме, наче колись вона вже займалася тим самим. Селені довелося торкнутися руками трупа, і розгорнути його пальці. Їй треба було видобути трошки бруду з-під його зламаних нігтів. Скориставшись вістрям кенжала, вона пошкрябала за нігтями двох пальців, після чого розтерла чорні рештки на тильній стороні своєї долоні. Звичайний бруд і чорний, чорний. «Це ще навіщо?» – здивався Рован. Селена мовчки простягла йому долоню. Рован принюхався і відсахнувся. «Там же не просто бруд під нігтями», – прогорчав він. Це не було брудом, що має звичай набиватися під нігті. Субстанція, розтерта на долоні, була чорнішою за ніч і смерділа так, що трупний сморит міг здаватися ароматом квітів. Перший цей запах слина вдихнуло в підземеллях під бібліотекою. Вона пам'ятала чорну маслянисту калюжу дивної крові. Запах трохи відрізнявся, але не набагато. Кров різних людей також пахне по-різному. А та калюжа крові на підлозі належала бути не може. Прошепотіла Селена, схоплюючись на ноги. «Це, це!» Щоб угамувати тремтіння, вона почала ходити туди-сюди. «Я помиляюся. Таких збігів нема. Я помиляюся». У покинутій підземній в'язниці під Королівською бібліотекою було повно камер. Вони тягнулися далеко, сягаючи місця, де на поверхні стояла годинникова вежа. Їй тоді здавалося, що вежа складена з оксидіану. Ні, оксидіан для зловісних цілий королю не годився. То був камінь Верда. Істота, на яку вона натрапила в одній із камер, мала людське серце. Мабуть, його залишили в підземелі через вади. Невдалий зразок кинутий на призволяще. Отже, були й вдаліші. Що, якщо їх перевели кудись в інше місце? Чи в кілька місць, одним з яких виявився Вендалін? Раптом король отримав бажані результати і виявив чудовість, придатний для своїх мерзенних задумів. «Розповідай усе, що знаєш», – сказав Рован. Мабуть, він гостріше відчував небезпеку, що причаїлася зовсім неподалік, і ладен був вступити в бій. Уселена засвербіло око. Вона підняла руку і тут же відсмикнула, згадавши, чим забруднена і долоня. Витерти б об сорочку, ось тільки сорочки не було. Селена зняла і залишила там, де вони змінили біг на крок. Зараз на ній була лише м'яка біла стрічка, що закривала груди. Її тіло не тільки оголене, воно встило страшно промерзнути. Сила кинулася до струмка і піском почала відтирати з долоні пляму, злившись на себе, що крихти цієї погоні потрапляють у воду. Потім коротко розповіла Рованові про чудовисько з-під земелля під бібліотекою, про ключі Верда і про важливі відомості щодо зникнення цієї чорної сили. Мая знала, де шукати ключі, але мовчала, а сила була справді страшною. Зі допомогою Адерландський король міг створювати чудовись та вселяти їх у тіла людей, чия кров внесла в собі магічні здібності. Селен обдуло теплим вітром, це трохи заспокоїло її. Але яким чином чудовисько потрапила до Вендаліну? – спитав Рован. До нього повернулася його колишній киржаний спокій. Сама не знаю, сподіваюся, що помиляюся, але запах, такий запах я не забуду до кінця своїх днів. Це запах істоти, що знила всередині. начебто від нього залишилася лише оболонка. Але, судді з розповіді, то чудовисько зберігало краплю розуму і той, хто вправляє тут, теж не зовсім безмозглий, адже недаремно трупи виставляються на показ. У селени пересохло гори, помивши руки в струмку, пити звідти вона не наважилася. Напіфейці. Чим не ідеальні тіла для вселення? У багатьох є магічні здібності. А якщо напіфейці зникають і гинуть? Ні доранельці, ні королівству смертних не мають до цього жодної справи. Але я все одно не можу зрозуміти. Для вселення потрібні живі тіла. А не трупи. Навіщо вбивати тих, у кого хочеш сілитися? Швидше за все, ці виявилися не надто підходящими. І все ж таки досі не розумію, навіщо залишати трупи там, де вони обов'язково трапляться нам на очі. Щоб залякати нас? Рован мовчки підвівся і обійшов навколо, оглядаючи місцевість. Він придивлявся до дерев, трав, каміння. А Еліно сполетіло. Він відстебнув пояс, на якому висіли піхви кинжала, і кинув їй. Селена впіймала її лівою рукою. «Полюватимемо», – сказав Рован. Більше вони нічого не знайшли. Рован перетворився на яструпа і довго літав над лісом та узбережжям, але теж безуспішно. Так минуло цілий день. У сутінках вони залізли на найпотужніше і розголи дерево. Тиснувшись серед гілок, Селена і Рован притиснулися один до одного і приготувалися зустріти ніч. Розводити багаття, навіть зовсім крихітне, він не дозволив. Смертна Селена поскаржилася на втому. Щоб утішити, Рован сказав їй, що ніч сьогодні очікується безмісячна. Найгірше, по тутешніх лісах шастили перевертні. Селена моментально закрила рота і мовчала, поки Рован не попросив ще раз і як недокладніше розповісти про істоту скинутої в'язниці під бібліотекою. Його цікавили всі сильні та слабкі сторони чудовиська. Вислухавши розповідь, Рован витяг довгий ніж з арсеналу, який носив при собі і почав чистити. Селена перебувала в фейському образі і тому, звичайне, загалом заняття сприймалося зовсім по іншому, і сталь у неяскравому світлі зірок блищала зовсім по іншому, інакше рухалися рухи Рована та м'язи його плечей. Він сам був чудовою зброєю, загартованим століттями постійних вправ та битв. Думаю, я помиляюся? запитала Селена. Рован мовчки прибрав ножа і дістав інший, як і перший цей не потребував чищення, але селена вирішила змовчати. «Я про ту істоту», – додала вона. Щоб легше добиратися до свого арсеналу, Рован скинув сорочку, голивши свою м'язисту поцяткову ношамами спину. Жіноча суть, селени, яку вона нечасто випускала назовні, оцінила це видовище. і подобалося розглядати його голений торс. Він взагалі бачив її зовсім голою, тоді у куполі. Та й для неї, завдяки Шаолу, чоловіче тіло не було таємниці. До чого тут Шаолу? Селені зовсім не хотілося згадувати про нього, особливо зараз коли вона відчувала таку чудову рівноважність, ясність думок, коли їй було добре. Ми не знаємо, хто створив цих чудовиськ і звідки вони з'явилися, але ми маємо справу з тямущим та смертельно небезпечним хижаком. Тепер Іван зачищав невеликий кінжал, що висів на грудях. Селена ковзнула очима по його датуюванні, почавши з обличчя і поступово діставши шиї, плечей і рук. Усі ці зірок чорний ланцюжок здавався жорсткішим і навіть страшним. Цікаво. Чи шами на обличчя Шаола зникли безслідно, чи залишилися вічним нагадуванням про її атаку? Якщо ти помилилася, можна вважати, що нам пощастило. Селена привелися до дерева. Вона двічі подумала про Шаола. Мабуть, вона сьогодні дуже втомилася. Інших пояснень для неї не було. Чи не однаково їй, як Шаол, жив ці місяці і що думав про неї? Але він міг видати Адарландському королю те, що дізнався від неї. А король? Послав цих чудовиськ, щоб вистежити її та знищити, але в замку залишився ще й Дорін. Сила так заплуталася в своїх стражданнях, що про принца навіть не згадував. Чи вдалося Доріну зберегти в таємниці магічної здібності, що паркинулися? Хай боги бережуть його. Селе продовжувала перейматися думками Рован, покінчив чищенням зброї, дістав бурдюк із водою і сполоснув руки шию та груди. Сильна скоса поглядала на нього. Крапальки води гарно блищали на його шкірі. Добре, що Рованові вона байдужа, а то вона у своїх дурних і безрозсудних думках дійшла. Можна подумати, тілесне зближення з Фейцем замінило б її втрату Шаола. Хотіла вона визнавати чи ні, але в неї в грудях залишилася з'яюча дірка, яка насправді ставала дедальшишою, а іноді вона на силу утримувалася, щоб не розплавити його у магічному полум'ї. Можливо, вона була просто дурненькою, раз покохала людину, що служить Адерландському королю. А зараз? Зараз вона й сама не знала, чого хоче, і Селені не хотілося визнавати, але вона втратила чітке розмежування між Селеною і Аліною, час горя та розпачу. Але звідки вибереться зовсім інша особистість? Рован знову оглянувся і притулився до дерева. Від його тіла йшло приємне тепло, теплий шматок скелі. Помовчавши ще трохи, Селена все ж таки наважилася заговорити. Якось ти мені сказав, що якби я знайшла свою справжню пару, у мене й думок не виникло б завдати шкоди своїй половинці. Я б скоріше покалічила себе, ніж його. Так, говорив, а чому ти згадала? Я намагалася його вбити. Розряпала йому обличчя, потім занесла кенджал над його серцем. Я вважала його винним у загибелі Нехемії. Якби мене не втримали, я б його вбила. Значить, Шаул не моя пара, інакше б у мене не піднялася на нього рука. Руван відповів не одразу – ти 10 років не приймала свого фейського вигляду. У тебе притупився чуття, іноді пари спочатку зближуються суто тілесно, а потім між ними виникає справжні вузи. Порожні сподівання, нема чого за них чіплятися. Хочеш почути правду? Тільки не сьогодні. Селена уткнулася під боріддям у камзол і заплющила очі. Розділ 46. Прикривши очі долонею, Селена уважно розглядала прибережні скелі і смужку берега внизу. На безхмарному небі сяйло сліпуче сонце. День видався спекотним, ні вітерця. Проте Рован залишався у своєму щільному, блідо-сірому камзолі, стягнутому широким поясом. Шкіряні накладки захищали плечі. Сьогодні він розщедрився і видав Селені кілька кинжалів, про всяк випадок. Щойно розвиднілося, вони повернулися на місце, де було знайдено труп, і там Селена виявила зачіпку. На камені чорніла маленька крапелька крові. Рован принюхався і взяв слід. Той перевів на прибережні скелі, берег як берег, звивиста лінія, що розділяла воду та сушу, на березі повним-повнісінько природних печер. Якби не було сусідства моря і вітру, Фейцеві вдалося чути ще щось. А так слід справді зник. Села рован півгодини зустрічали тут, але нічого не помітили. Хіба що? Димна борозна на краю скелі, таке відчуття, що тут проходило безліч ніг, які перемахували через край і кудись зникали. Придивившись, Рован помітив таємні сходи, напівзруйновані. Він схопив селену за руку і кімнув на знахідку. Селена городила його сердито, але Рован не відступав. «У нас є важливіші справи», – пошепки відповідав Рован. «Подивися, чи немає тут ще чогось помітного?» Сходинок тут не було, просто ламки скель і пісок, що перемежовувався низькорослим колючим чарником і більше судно застрягло між скелями. Про військовий корабль не могло бути й бути мови. Тому тут і не стали розміщувати гарнізони берегової охорони, як виявилося даремно. Водячи пальцем по піску, Селена згадку намалювала карту і розставила хрестики в тих місцях, де знайшли трупи. Усі тіла знаходили у струмках та річках і завжди поблизу моря, відповідав Рован, сідаючи поруч із нею. Здавалося простіше втопити трупи в морі, але прибуєм трупи могло викинути на берег. Селена помітила на карті місця, де вони з Руваном зараз перебували і кивнула в бік печер. чудове містечко. Можна із моря на берег непомітно вибратися, а потім сховатися в печерах. Як же все просто. Селена вилаялась. Вдень без безлуздо шукати в навколишніх водах Адерландської кораблі. Але настанням темрявим вони могли підійти до рифу, опустити човни і на них переправляти свій зловісний вантаж, а потім ховати його в печерах. Ми йдемо. Рован підвівся, Негайно. Думаєш, нас уже помітили? Сумніваюся. Тоді б атакували. З якого часу він почав мене берегти? Подумки здивувалась Селена. Зайве ризикувати, коли нас відусіль видно. Рован вказав на сонце. Поки що повернемось до струмка. Мабуть, якийсь бог злянувся над ними. Відразу після заходу сонця почався дощ, який швидко перерізь грозу. Завивання вітру і гуркіт грому заглушали всі інші звуки. Селена та Рован повернулися на берег, щоб з'ясувати, в якій печері можуть ховатися несподівані мешканці. На жаль, на цьому милість богів скінчилася. Знайшовши собі спостережливий пункт, вузьку смужку скелі, що зависла над берегом, селений Руан побачили щось таке, чого не припускали. На Вендалін привезли не лише чудовиськ. Разом із ними приплили солдати. Багато. Дуже багато. Декілька людей з'явилися на березі, немов знивідкіля. Насправді, вхід до печери був природно замаскований прилелим скелями та піском. Рован не стільки побачив, скільки відчув їх. У нього не знайшлося слів, щоб описати запах, проте сила не зрозуміла і так у неї пересохло в горлі. Живіт скрутило, з печери з'явилися нові темні постаті. Судячи з їх упорядкованих, скупих рухів, солдати були чудово навчені. Єдине заспокоювало вони не були схожі на чудовиськ із бібліотеки Ніна Блідоликого, звичайні смертні люди, всі відмінно вимуштровані та безжальні. «Пам'ятаєш продавця крабів? – прошепотіла Селена. – У тому містечку, де спочатку нас злякалися. Він розповідав, як знайшов зброю. Під кораблі підходили до рифу, наскільки це можливо, а потім солдати стрибали на борт і вплав добиралися до берега. Потрібно подивитися на них ближче та уважніше. Рован нагородив її посмішкою мисливця. «Я знала, що колись нам дуже стане в нагоні твоя пташина подоба». Рован лише хмикнув і перетворився на яструба. Через якийсь час білий яструб піднявся до самого верху входу і зник у темряві. Солона навіть дихати перестала. Щоб хоч чимось себе зайняти, лічила час між спалахами блискавки та горкутом грому. Пальці самі по собі тяглися до меча. Нарешті Рован випрохнув із печери. Він ліниво пролетів над стрімчаком, але не опустився, а продовжив політ. Це був знак іти в урвище. Селена обережно спустилася по слизькому каменю, забруднена в багнюці, потім сховалася за деревами і вирушила шукати Рована. Ліз става вдалі устішим. Дощ припустив, заглушуючи всі звуки. Рована вона побачила біля скрученої сосни. Він стояв у своїй улюбленій позі, схрестивши руки на грудях. У печерах розміщено щонайменше двісті смертних солдатів. Бачив трьох дивних істот. Схоже, що всі печери на цьому відрізку берега укомплектовані. У селена тьохнуло серце. Вона мовчасно чекала продовження. Ними командує якийсь генерал, нарок. Судячи солдатів, їх хтось здорово вимуштрував. Рован витерніс, у світлі блискавки, що майнула селена, помітили в нього кров. Ти мала рацію. три ці істот лише зовні нагадують людей. Те, що живе всередині них, навіть слів не підберу. Моя кров, моя магія і взагалі все в мене повстало проти цих тварин. Не розглядав кров на пальцях. І всі вони схожі, на щось чекають. Значить троє. Тоді один мало не вбив її. Чого чекають? – запитала Селена. Може ти сама відповістиш на це запитання? Якби я сама знала, король ніколи не говорив про свої задуми. Особливо про такі. Він... Раптом в Адерлані щось трапилось. Раптом Шол розповів королеві, ким насправді Селена Сардотін, і король відправив сюди своїх солдатів, щоб... Ні, таке неможливо. Щоб переправити... Цих потвор на Виндалін знадобилися тижні, якщо не місяці. Треба сповістити Виндалінського короля, нехай готує армію. Навіть якщо я завтра опинюся в аресі і зможу переконати короля, армія з'явиться тут днів за 10. Наскільки знаю, переважна більшість королівських військ забезпечує північний вхід. Вони там із самого початку весни. І все одно треба передати короля про небезпеку. Поворушим мізками. Уздовж західного берега теж достатньо печери, де можна було б сховатися, а люди Адерландського короля вважали за краще висадитися тут. Як ти гадаєш, чому? Селена, по думки, представила карту континенту. Гірська дорога пролягає повз фортецю. Від страшного здогаду у селена всередині все похололо. Не мимо, вони рушать прямо на фортецю. Руван похмуро кимнув. Тіле, які ми досі знаходили, свідчення їхніх дослідів. Вони намагаються виявити сильні та слабкі сторони епіфетів, замести сліди. Але навіщо Адерландському королю могли знадобитися епіфетів? На Ерілеї, де магія перегнічена, їхні магічні здібності марні. Як раби? Рабів вистачає і в межах імперії. А ось спробувати воювати з Вендаліном руками епіфетів – це вже схоже на правду. Але чи вдасться поневолити епіфетів і зробити їх живою зброєю Адерландського короля? Якщо так, про це краще не думати. А якщо ні, якщо на півфейці готові боротися за вендалін, тоді андерландському загарбнику доведеться важко. Селина похитала головою. Нам треба не відсиджуватися тут, а діяти. Повернемося на берег, проникнемо в печеру. Захопимо їх зненацька, сонними і знищимо нашої магії. Вона повернулася, готова йти на берег. Хоча щось всередині її відчайдужно чинило опір і закликало добре все обміркувати. Рован схопив її за лікоть. Я вже думав про це, хотів видалити з печери все повітря, що вони задихнулися, але сили не рівні. Нас лише двоє, а їх дві сотні, і ці чудовиська не можна марно ризикувати життя. Ні, не марно, заперечила Селена, у мене височіть сили. Вона мала свої рахунки за дарландськими солдатами. Вони сіяли гори і смертью сюди з'являлися, а дарландський король міг мати інші армії, і з головорізами, відправленими сюди вона впорається, не і сил і бажання. Еліно, ти більше зашкодиш самій собі. Нині нам їх не здолати. Їм відомо про знаки Верда. Їхній поганий табір захищений від нашої магії. Вони мають свої охоронні засоби. Щось на зразок каміння навколо фортеці, які інші властивості. І потім вони з голови до ніг закутані в залізо. Воно в них скрізь. Залізна зброя, залізні обладунки. Ці смертні добре знають, який ворог протистоїть їм. Хоч би якими успішними були наші удари, живими звідси ми не повернемось. Селена ходила туди-сюди, смикаючи, промокле волосся. Відчувалося, що Рован не все й розповів. Вона навіть не просила, а вимагала продовження. Нарок влаштувався в нашій найглибшій печері, там у нього свої покої, сутність у вигляді адерландського генерала. Селена раптом зрозуміла, чому Рован повів її в ліс подалі від берега, їм рухало не лише бажання обезпечити її. У лісі він натрапив на чергову жертву це була напівфейка. Я хотів перекрити її подих і полегшити смерть, пояснив Рован. Але її напхали залізом. Вона все одно не пережила б ці ночі, якби ми не намагалися. Вона зараз вже по суті оболонка, що ледве дихає. Живим від них ще ніхто не вийшов, крім тебе. Вони випли з неї майже всі життєві соки. Її замкнули в лабіринті власного розуму, змусивши переживати всі жахи та страждання минулого. У Селени похолола кров. Сама не розумію, як я тоді й вирвалася. Ця сутність? Він справді намагався мене випити. Рован глибоко загорчав. Селені стало нудно. Вона підставила обличчя струменням дощу, що проривався крізь крони дерев. Отже, якщо вони в печеї, наша магія проти них безсила. Щоб хоч якось заспокоїтися, вона почала міркувати в голос. армія знаходиться надто далеко, а нарок продовжує полювати на напівфеттів. Має три чудовиська і дві сотні добірних солдатів. Рован мовчав і кивав Які сили ми маємо? Чи багатьом караульним у фортеці доводилося битися? Десятка три набереться, може менше. Малакай хоч і старий, але стоятиме на смерть. Руан пішов у глиб лісу. Селена пішла слідом. Вона розуміла, їй не можна залишатися на тому місці. Їх обов'язково от потягли б на берег, або вона кинулася б допомагати приреченій на непіфеті. Відчувалося, що в голові Руана блукали ті самі думки. Дощ припинився. Селена відкинула мокрий каптур, відставивши туманному повітрю своє розпалене обличчя. Варес вони, звичайно, повідомлять. І, можливо, наступного тижня перебуде підкріплення, але ймовірність мала. Рован підняв руку із стиснутим кулаком і замер, дивлячись у навколишні дерева. Зі звичною швидкістю він витягнув кинжал. Незабаром ніздрі селени вловили запах, огидний смурід істоти, що селилися в чиїм стілі. «Лише один», – прошепотів Рован. Він рухався настільки безшумно, що навіть її фейський слух нічого не вловлював. «Нам і одного вистачить». Поживки від селена, витягуючи свій кенжал. Рухається просто на нас. Ти відхилишся ярдів на двадцять праворуч, а я ліворуч. Коли він опиниться між нами, чекай на мій сигнал, потім атакуй. Жодної маги. Якщо поблизу є й інші, зайва вога нам ні до чого. Дій швидко та тихо. Ти вмієш. Не мені тебе вчити. Руван, це істота? Я ж сказав, швидко та тихо. Його зелені очі сполахнули, але селена не відвела своїх. Одного разу така сама істота мало не випала з мене життя. Це може повторитися. Він порається із двома. Тоді він застиг тебе зненацька. І потім ти була одна, а зараз нас двоє. Збитися з ним безумство. У підземеллі я зіткнулася з каліством, і то воно мало мене не вбило. Злякалася принцеса? Так, і не безпідставно. Рван мав рацію тут не курган, це їхній ліс, вони воїни. Сьогодні все буде інакше. Селена як солдат підкорилася наказу і без зайвих слів ковзнула праворуч. Вона легко ступала по траві, тримаючи в голові відстань і вслухаючись у навколишні звуки. Головне – не збити подих. Знайшовши велике дерево із шершавим стобуром, Селена причилася за ним і дістала другий кінжал. Сморід поселився, прикривши шум у голові. У просвітах хмар мерехтіли зірки, слабко освітлюючи ліс і низьку палену туману. Нічого та нікого. Може, Рован помилився, і ця тваривка пішла в іншому напрямку. Щойно встигнувши так подумати, Селена побачила супротивника. Його силует маячив між деревами, близько, набагато ближче, ніж вона думала. Селена першу його відчула. Цей наліт чорнотиця тиша, що гортає його другим плащем. Здавалося навіть туман, прагнув від цієї погані. Під каптуром майнуло бліде обличчя з чуттєвими губами. Він не обтяжував себе зброю. Але побачивши її нігтів, Селена не перехопило подих, довгі гострі нігті. Вона надто добре їх запам'ятала ще й з-під Тоді вони пропороли її шкіру, наче ганчірку. На відмін від нігтів, ці були цілісні і блискучі. Шкіра на пальцях здавалася неприродно білою. Ні у людей, ні у фейсів не було такої бездоганної гладкої шкіри. Навіть здавалося, що вона бачить чорні жили, що просвічуються, по яких колись текла кров. Селена застигла, дивлячись, як істота, вона чудовисько повернула до неї голову. Вона чекала на сигнал Рована. Чи знав він, що їхній супротивник? Зовсім поряд. Зниздрів виплив теплий струмок крові. Села напружилася, вимагаючи від себе заспокоїтися, їй займало, наскільки він швидкий і чи глибоко вона встигне струмити в нього свої кинджали. Меч зараз би не врятував, навіть кинджали не змушували її підійти ближче. Чудовисько уважно оглядало б дерева, селена втиснулася в тобур. Нічого чудовисько підземельні проривалося крізь залізні двері, ніби вони були фіранками. І також чудовисько зналося на знаках верда. Селона помітила, як нинішній противник вступив її бік. Його рухи відрізнялися вбивчою витонченістю і обіцяли жертві довгий і болісний кінець. Розум чудовиська не було пошкоджено. У нього зберігалася здатність думати та прораховувати свої дії. Схоже, ці тварюки так добре міли виконати накази, що Дерландський король послав сюди всього трьох. Скільки їх залишилося на Ерілеї захованих особистих підземеллях? У лісі замерло все, що могло видавати хоч найменший звук. У мертвій тиші чулося тихе пирхання. Посланець короля принюхався, він винюхував селену, як на зло у неї всередині заворушилася магічна сила. Сила її відразу пригасила. Чим довше він не дізнається про магію, тим краще. Чудовиську знову принюхалось і зробило ще крок до неї, і як тоді біля кургану. Вуха затремтіло повітря, що витіснялося. З другої ніздрі теж потекла кров. Тільки цього ще не вистачало. Наступної миті Селена забула про ніс, що кровоточив. А що якщо перший удар він завдасть по Чудовисько зникло. Розділ 47. Селена вдивлялася в дерева, по думки бурмочучи лайку. Куди ж поділася ця тварюка? Знову зашелестів дощ, але сморід не зникав. Значить, чудовисько десь полює. Порушивши наказ Рована, Селена змахнула кинджалом, Їй потрібно було переконатися, що Фейд живий. Іншого вона собі не уявляла і не хотіла уявляти. Лезе було настільки чистим, що в ньому відбувалося й обличчя, дерева, небо та… Там відбувалося і білолиці, що стояв тепер за нею. Селена повернулася і не роздумуючи вдарила його кинджалом Один був направлений йому в ребра, другий – до горла. Цей прийом вона відточувала багато років і могла виконати навіть з просоння. Але блискавично так і не вийшло. Селенан натрапила на його чорні бездонні очі і завмерла. Тілом, розумом, душею її магія не втратила нитки, вирваної назовні. Вона ледве чула гурки стуків кинджалів, що впали. Ледве чувала дощ, що хльосну по обличчю. Навколо її ширилася і розросталася темрява, така манлива і кличуча, навіть заспокійлива. Чудовисько відкинула каптур. У нього було обличчя юнака. Невимовно красиве і досконале, на шиї блискували кам'яне намисто, вкрите краплями дощу. Камінь верда, підказала зелі свідомість, це був тілений бок смерті. Ні люди, ні фейці не могли б так усміхатися та говорити таким голосом. Доброго дня! промовив блідоликий. Їй було не відвести очей. З темряви долинали крики, страшні крики, які вона стільки тиснула, заштовхувала на дно своїх сподів, але зараз вони раптом здавалися їй не страшними, а принадливими. Він усміхався шиш, оголивши природно білі зуби, його рука простяглася до горла селени, з якою дивовижною ніжністю крижені пальці, чудовиська погладили й щока, а потім підняли підборіддя, щоб уважніше вдивитися в очі. Твої муки були, як вино, рідкісний букет, пробурмотів він, вдивляючись її в душу. Потім її обличчя вдарив вітер, вітер хвистав по руках і животі, люто вигукуючи ім'я але в очах чудовиська був спокій вічності. Вони обіцяли таку солодку темряву, що Селена не могла відвернутися. Яким блаженним визволенням від усього бачилася їй Темрява? Потрібно лише віддатися власній пітьмі, про що просила чудовиську. Звізьми, намагалася сказати йому Селена, візьми все. Сріблястий спалах, Брязкиць-сталі тріск розривав завіси темряви. Всередині увірвалося інше чудовисько. Він має гострі зуби, його люті підкоряється вітер. І це чудовисько, чепившись селено потягло її геть. Вона намагалась його вкусити, але зуби відчули кригу. То був Рован. Вигукнувши її ім'я, Рован тягнув селено геть, але їй було не вирватися. Незрима сила тягла її до чудовиська. Потім її опекло болем. Зуби Рована встромилися її в плече біля самої шиї Смикаючись, Селена вхопилася за біль, як за мотузку здатну витягнути із губного затипання, Вище, ще вище. Одній рукою Рувану міцно призискав і до себе, інша тримала меч. Він оборонявся від чудовиська, що незворушно стояло біля дерева. Біль. Ось чим труп вчорашнього Напіфейця відрізняється від колишніх. Він мав інший вираз обличчя. Напіфейць інстинктивно, через біль намагався вирватися з-під влади цих тварин. Через біль він намагався показати своєму тілу різницю між реальністю та примарним. Чудовисько знову засміялися. Боги його сміх діяв її як чари. Легко та швидко, їй було не вистояти проти нього, і всі атаки Рована скінчилися б нічим, бо... Тому що навіть Рована з його багатовіковим досвідом не впорався б з чудовиськом, який вміє вбивати без зброї. Мокрий нічний ліс – не найкраще місце для битви. Справжній воїн знає, коли приймати бій а коли забирати ноги. Невелика сміливість загинути, переоцінивши свої сили. «Треба тікати звідси», – прошепотів Роман. Блідоликі нагородив її новим сплеском сміху. Він ступив до них. «Що, спробуйте», – промовив він своїм молодійним голосом. Ці слова підхлюснули Селену. Кенджали проти нього були марними, але в неї залишилася магія. Вона кинулася бігти, відгородившись вогняною стіною. Селену це не хвилювало. Вогняна стіна подарувала їй цілу хвилину. Цілу хвилину речкового бігу гору схилом між деревами. Потім ззаду долину втріск, вогонь погас і знову павутиння темряви почало стрімко наповзати на ліс, наздоганяючи тікачів, смердюча темрява. Рован знав ліс і вмів заплутувати сліди. Цим вони виграли ще деякий час і відстань. Відірватися зовсім не вдавалося. Чудовисько вперто рухалось за ними, не допомагав і магічний вітер Рована, що відносив їхній запах в інший бік. Вони бігли милю за милею, поки дихи селени не перетворилися на уламки скла, що й ранили легені. Навіть рван втомився, їхній шлях лежав не в фортецю, у жодному разі. Вартовий туману залишився далеко осторонь. Вони бігли до Карамбрянських гір. Повітря ставало холодніше, схили крутішими, і все одно чудовисько не відставало. Він не відв'яжеться, хапаючи ротом повітря, сказала Селена. На вузький майданчик обидва підіймалися мало не рачки, підступала на дота. Не те місце, щоб вивертати кишки на виворіт. Розумієш, він як пес, що взяв слід. Її слід. Чудовисько почало підніматися. Рован вишкірив зуби. Його бличчя блищало від дощу. Тоді я виснажу його, доки не впаде замертво. Спалах блискавки висвітлив Оленінчу стежку, що йшла вгору. Рован, я дещо придумала. Може, це був останній задум її житті, а може, бо у смерті дуже хотілося пограти з нею довше. Вгору схилом йшла не тільки оленяча стежка. Була інша, вона вела до дерев із поворотом. Там селена запалила багаття, воно палало поруч із покинутою дорогою, і освітло було видно далеко довкола. Це була і частина гри. Інші вона доручила Рованові водити чудовисько колами. Жмик-жмик співав оселок, яким селена водила по кинжалу, розташовуючись на вершині великої скелі. Колись вона ходила до королівського театру Рафтхолу, щоб послухати цей концерт. Селена намагалася не дихати. В ніздрівдарив запах гнилі. Ліс і такий тихий завмер. Жмик. Їй відповіли. Десь теж точили мед чи кинжал. Селена полегшено зітхнула і перш ніж підвестися, ще кілька разів провела оселком по лезу Від тривалого бігу в неї ломило коліна. Селена не дозволила собі здригнутися, побачивши п'ятьох перевертнів. Вони стояли біля дерева із обдертою корою, високі, худі, обвішані своєю мерзенною зброєю. Біжи, вимагало її тіло, але Селена не піддавалася Закинувши голову, вона посміхнулася до темряви. Радова, що отримали моє запрошення. У відповідь жодного звуку. Перевертні завмерли. І то минулого разу четверо ваших друзів з'явилися до моєї вогнища без запрошення, і це для них погано скінчилося. Та ви й без мене про них знаєте. Один почав гарячково оточити зазубрений кінжал. Фейська сука. Але нічого. Ми потішимось з тобою і за себе, і за них. Селена відважила їм муклін, хоча й знову мало не вивернуло від запаху мертвечини. Сподівайся, сьогодні ви добре потішитеся. Не давши перевертням її оточити, селена з усіх ніг кинулася вниз. Гра була дуже небезпечною. Оборотні мчали за нею по п'ятах, тріщали кущі, Селену накривали хвилі смороду. Стискаючи в одній руці смолоскип, другим вона отримала рівновагу, мчавши вниз крутою дорогою. Просто дивує, що й вдалося огинати велике каміння, не викликавши лавину дрібних і не поранивши ноги об ключі кущі. До кінця даруван води вкругами блідоликого була миля, миля божевільного бігу крізь темряву. Тепер не тільки коліна, а й всі м'язи ніг чинили опір бігу, але Селена Біла, пристрибуючи одні перепони та пригинаючись під іншими, перевертні не відставали. Вона гналася за нею, як вовча зграє за Оленем. Головне не піддаватися паніці. Паніка затьмарює розум і тоді вічна смерть. Повітря призло, є струбиний крик. Рован знаходився в обумовленому місці. Чудовисько теж було десь поруч, біля струмка, в якому вона загасила смолоскип. Там стародавня дорога огинала величезний валун. Дорога вела в одному напрямку. Ще за мить біля дерева зупинилася знайома брила. Рован. Селені відразу стало легше. П'ять пар босих ніг продовжували рухатися дорогою з її запахом. Тією ж дорогою. Їм назустріч біг блідоликий. Села наткнулася Рованові груди. Його руки були міцними, як стіни, а велика кількість кенджалів і ножів селяла додаткову впевненість. Роан смикнув її за рукав, кивко вказавши на дерево. Її й хитрощі спрацювали. Незабаром почулися несамовиті крики. Бій тривав близько півгодини, у темряві під дощем. Потім відчайдушні крихи змінилися переможними, а гучний рев припинився. Всю ніч села та Рован на дереві тісно притиснувшись один до одного і не стуляючи очей.